Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm să vorbim azi despre legea morală. Dumnezeu a sădit în om această lege, dar în momentul în care primii oameni au păcătuit, odată cu păcatul care este o pată pe fereastra sufletului, au scăzut și puterile lui de a sesiza ceea ce venea de la Dumnezeu. De aceea spunem că legea morală nu s-a păstat în inima omului așa cum a fost dată, ci s-a întunecat, adică omul în urma păcatului trăind o viață păcătoasă nu mai auzea limpe de glasul ei și se îndepărta de ea. Pentru aceea Dumnezeu, în nemărginita sa dragoste, voind îndreptarea omului, i-a venit în ajutor, dându-i legea pozitivă. Prin această lege Dumnezeu și-a făcut cunoscută voia sa în chip direct și amănunțit, ca îndreptar pentru viața omului. I-a redeșteptat conștiința adormită prin păcat ca să fie mai cu băgare de seamă la săvârșirea faptelor și totodată i-a sporit cunoștințele despre felul cum trebuie să trăiască și să lucreze pentru înfăptuirea scopului său. Despre această lege citim în Sfânta Scriptură. După ce Dumnezeu, odinioară în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin proroci, în zilele noastre, mai de pe urmă, ne-a grăit prin Fiul. Legea morală se împarte în două, legea Vechiului Testament și legea Noului Testament. Legea Vechiului Testament cuprinde poruncile morale, ceremoniale și civile, date cu scopul de a întreține comuniunea dintre credincioși și Dumnezeu și a pregăti pe credincioși pentru răscumpărarea lor prin Hristos. Poruncile ceremoniale și cultul religios al poporului evreu care numai preînchipuiau lucrarea mântuitoare a Domnului Isus Hristos, fiind, cum spune Scriptura, numai umbra legii viitoare, au încetat odată cu venirea mântuitorului. În privința lor, mărturisirea de credință ortodoxă spune, după cum umbra se retrage când sosește adevărul, tot așa au trecut și ele și creștinii, nu au datoria să le împlinească. Tot așa, au încetat și poruncile civile, fiindcă ele priveau numai buna ocârmuire a poporului evreu, al cărui stat a fost distrus de romani la anul 70 după Hristos. Au rămas însă poruncile morale, care formează partea cea mai însemnată a legii Vechiului Testament. Acestea au fost descoperite de Dumnezeu treptat prin diferiți aleși ai Lui și, în deosebi, prin poruncile date lui Moise. De aceea, legea morală a Vechiului Testament se mai numește și legea mozaică. Legea aceasta este cuprinsă pe scurt în cele zece porunci dumnezeiești, decalogul, descoperite de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai. Poruncile au fost scrise de însuși Dumnezeu pe două table de piatră. Prima cuprinde cele din tâi patru porunci despre datoriile către Dumnezeu, iar a doua tablă cuprinde celelalte șase porunci despre datoriile față de aproapele. Legea morală a Vechiului Testament începe deci cu Dumnezeu și cu datoria de aliubi și se încheie cu pofta cearea a inimii și cu datoria de a nu o lăsa să prindă stăpânire pe om. Cu aceasta se spune că toată plinirea legii pleacă din dragoste către Dumnezeu, iar călcarea ei din pofta cearea a inimii care uită pe Dumnezeu. Decalogul este cea din tâi lege scrisă a Vechiului Testament, și, totodată, cea mai înaltă lege morală dată până la venirea lui Hristos. Ea va rămâne valabilă pentru toate timpurile, fiindcă cele zece porunci sunt poruncile legii și pe care Dumnezeu le aduce la cunoștința credincioșilor într-un chip cât mai limpede și mai hotărât. Ele stau la temelia vieții creștine, și de aceea, pentru a ști cum să-și întocmească viața potrivit voinței lui Dumnezeu, pentru a-și câștiga mântuirea, creștinul trebuie să cunoască și să păzească cele zece porunci. Înțelegerea bună a celor zece porunci se poate câștiga însă numai privindu-le în lumina desăvârșită a Noului Testament, adică în lumina legii morale evanghelice sau creștine. Despre aceasta vom vorbi mâine. Să ne ajute Dumnezeu!